Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Helen Rossil heter en dansk musikforskare som precis håller på med sina doktorandstudier i Uppsala där hon håller på och undersöker folklig salmsång i Danmark. Och hon har hört av sig till oss för hon vill veta lite grann om det i Sverige precis som i Danmark har funnits folklig magi kring salmboken och salmsongen och hon berättar i sitt i sin e-post att hon bland annat har intresserat sig för människors förhållande till salmboken som föremål men att hon också förstås har ägnat själva sången uppmärksamhet då, som en religiös handling. Och i Dansk Folkeminnesamlingsarkiv har hon hittat roliga exempel på att man har tagit varse med hjälp av salmboken att när har används som en sorts amulett i både vagga och kista. Men hon har också hittat exempel på hur sjungandet i sig användes som en besvärjelse mot elvor eller i samband med amning. Samboken är också ett betydelsefullt föremål i vissa sängner skriver hon i sin e-post till exempel i en variant av Frau Holle där flickan ska hämta sin styrmoders salmbok i kyrkan. Och avslutningen och frågan är då skulle vi kunna bidra med svenska exempel på hur salmer och salmsång har tillagts någon magisk betydelse? Ja, Först måste vi väl säga något om salmboken, alltså salmsångens betydelse i det gamla bondesamhället. Det spelade en roll som vi knappt kan fatta. Till att börja med så var det så här att i bondehemmen fanns det inte många böcker. Karl Jonas Love Almqvist, han skriver i Svenska fattigdomens betydelse att eh, ingen annan skrift än salmboken, katechesen och stund om Bibeln fanns i bondehemmen. Och eh, Bibeln var alltså någonting som inte alla hade helt enkelt därför att det var så dyrt att skaffa sig en Bibel. Men salmbok... Och katekes, det hade praktiskt taget alla. Vi Man kan, kan lägga till också Almanackan. Ja, vi kan kanske skjuta in att folk i allmänhet inte kunde läsa på 1700-talet. Så det ja, var ju en till att inte ha böcker heller ute i de gamla Men samboken har faktiskt, de som kunde läsa, samboken har använts väldigt mycket som läsebok. Absolut. Men I jag Så vi att... pratar om annan litteratur. Ja, just det. Och sen Salmsång. Eh, vi hör ju psalmsång egentligen bara i kyrkorna Men så var det inte förr I, I det dagliga livet så sjöngs det mycket salmer Och i många religiösa bondehem så sjöng man alltså en salm varje morgon och varje afton Man hade en morgonandakt och en aftonandakt Och eh, de här koralmelodierna, de var inte så där oräkneligt många utan de var en del välkända melodier och de användes också i den profana sången. Alltså ganska mycket eh, skillingtrycksviser och andra viser eh, sjöngs till eh, koralmelodier. Det har ju en kollega till oss, eh, Margareta Gershild, skrivit om i sin avhandling. Ta eh, Vivalius kända klagevisa. Den sjöngs till melodin Den signade dag. Och eh, när det gäller salmboken som... Eh, Föremål så var den en väldigt vanlig festgåva. Festmannen eller festmönnen gav den andra en salmbok. Flickan fick ofta en skal också. Men salmboken var nog den allra vanligaste gåvan när två stycken förlovade sig med varandra. Och när det gällde magi i förbindelse med salm och salmbok så kan man ju konstatera att salmsång har spelat en väldigt stor roll just vid kriser av olika slag Människor med farliga yrken de kunde ofta använda sig av salmer för att känna sig tryggare Den svenska Herren hade morgonandakter under 16- och 1700-talen då alla sjön. Vår Gud i oss en väldig borg Och sen kunde han ges ut och kriga Och känna sig lite lugnare Men eh, även I bondesamhället Så var det vid kriser som Man tog till salmsång eh, Var man ute Efter mörkrets inbrott Och fick uppleva någonting som man misstänkte Kunde vara att man hade Mött troll eller spöken Då kunde man alltså med hög röst Ta upp en salm för att känna sig lugnare och fördriva det här onda för att eh, allt som hade med eh, kristendomen att göra var ju ett skydd mot de här farliga makterna. Likadant med bönen Fader Vår att den, eh, det skriver ju Geijer i den lilla kolargossen att den som rätt kan läsa sitt Fader Vår han rätt varken fan eller trollen. Och det var precis vad folk gjorde. De läste högt Fader Vår när de var ute och upplevde att att det var något farligt. Oskväder eh, var ju någonting före oskledarnas tid som var en rejäl fara att det skulle börja brinna i stugan. Och det finns otaliga beskrivningar av att vid oskväder så församlades hela familjen bonden, bondeustren, barnen, drängar och pigor och så sjöng man salmer tills det hela hade bedarrat. Gruvarbetarna i Sala silvergruva, de firades ju ner i en slags anordning, ner i gruvan och innan varje arbetsdag så sjöng man en salm. Och psalmboken, den gamla psalmboken från 1695, den var ju väldigt praktiskt tänkt så att där fanns till exempel... En psalm som skulle sjungas, och då, då är det frågan om kyrkan alltså vid högmässan. En psalm som kunde sjungas vid långvarig torka för att det skulle komma regn äntligen. Och en, ett ganska makabert exempel på just det här med psalmsång vid kriser det var ju att det finns många beskrivningar av avrättningar där... Avrättningen var ju ett fruktansvärt skådespel men också uppbyggligt på så sätt att det ofta handlade om en brottsling som hade ångrat sig och hoppades liksom på att ändå få komma till himlen. Och då berättas det alltså hur, hur brottslingen eh, går fram åtföljd av en präst mot eh, liksom platsen där hans huvud han ska huggas av och så sjunger han med högröstens en salm. Och då står församlingen bakom en spetsgård- av, av folk som ska hålla dem tillbaka- och hör den här salmsången. Och sen, ja, det är, de, de känner sig både skakade och upplyftade- mm. av det de har upplevt efteråt. Mm. Eh, folkskolläraren Levi Johansson- eh, som har född och uppvuxen i Raukasjö- i Frostviken i nordligaste Jämtland- han har vittnat om hur vanligt det var med salmsång vid en dödsbädd och han beskriver det så här i en av sina uppteckningar. I gamla tider hade man försed att sjunga salmer hela tiden dödskampen pågick. Kyrkoherde Höglund förbjöd detta. Det skulle vara tyst och lugnt i dödsrummet hade han sagt. Höglund dog 1874. Det lyckades honom nog inte att utrota oskicket. 19 år senare, eller 1893, var jag med då en gumma i Blåsjö dog. Hela tiden hon låg i själatåget. sjöng en gammal rotskollärare den ena salmen och sången efter den andra med sin spruckna, bräkande röst som blandade sig med gummans dödsrossningar och hennes barns till en rent ohyggligt gripande symfoni. Ja, det är en ögonvittnesskildring i min samling som heter Svenska folksägner så finns det en, en folksägning som heter Den oavslutade salmen och den går så här att någonstans i Bohuslän var vet jag inte hade de funnit en döing och grävt ner honom i kyrkogården och där hördes han flera gånger sjunga en bit av en salm jag kommer från det brusande hav På rätta lägerstranden Min kropp han lägges ner i grav Och sen tystnade det Längre kom inte den här rösten Och prästen sändes efter Och han gick dit en kväll och sjöng hela salmen Och sen blev det slut på spökeriet Ja, det var alltså någon som då inte hade fått den här eh, ritualen Att det skulle sjungas salm vid begravningen Och eh, salmen som man då eh, Hörde sjungas Den är intressant För det är, den är diktad av Magnus Gabriel de Och just den här raden Jag kommer från det brusande hav Det har gjort att eh, Väldigt många som drunknade Alltså sjömän och, och Fiskare och andra Har haft just den salmen som Begravningssalm Ja, Helen, hon nämner också att man har spått framtiden genom att slå upp salmboken. Och det här har ju varit vanligt i Sverige också. Och det var framförallt vid en viss tidpunkt, nämligen det första nyårsnyet på det nya året. Då har det varit en utbredd tradition för att man skulle gå ut och ta med sig salmboken. Och då stod man där under månen och eh, slog upp salmboken och, och såg vad man hade hamnat. Var det då en bröllopssalm, ja då skulle det bli bröllop under året. Var det en begravningssalm, då skulle någon dö. Det gick också att tolka hur skörden skulle bli och, och annat genom att se vad det var för salm som råkade eh, finnas där när man slog upp salmboken. Och eftersom Helen kommer från Danmark så tycker jag det kan vara intressant att berätta om en klok botare som hette Peder Kragsig. Han var mycket religiös men hade samtidigt ett vetenskapligt förhållningssätt när det gällde att bota sjukdomar. Och han trodde starkt på de ord som fanns i Bibeln. Så att när... När någon patient kom till honom så försökte han hitta ett bibelord som passade in på sjukdomen och som samtidigt eh, uttryckte liksom en religiös tro på, på att bibeln kunde hjälpa. och Han skrev alltid ner eh, vilket bibelord han hade använt och sen... –undersökande efteråt, hade det hjälpt? Och var det så att patienten inte hade blivit bättre utan hade dött– –då förstod han att det var nog inte rätt bibelord. Men var det så att patienten hade blivit bättre– –då fortsatte han att använda det här bibelstället. Så att man kan säga att det var en intressant blandning– –av rationellt tänkande och religiös tro– som vi hörde dig berätta Bengt så var ju salmboken för verkligen folkboken som man använde kanske lätt uttryckt morgon, middag, kväll men den användes hela tiden i synnerhet längre tillbaka och då blev den ju så småningom utnött men det innebar ju för den skulle inte att man kasserade den, därför de här kunde man ju använda i en rad andra sammanhang som hade med mera magiska syften Ja. Alltså du och jag Kristina, vi har ju läst otaliga uppteckningar i, i våra folkminnesarkiv som handlar om skydd, eh, till exempel mot maran. Och någonting som nämns väldigt ofta i de här upptäckningarna är att eh, man skulle ta en gammal salmbok och skulle man riva ut ett salmboksblad och så fästa det ovanför djuret. Det kunde vara både kor och, och hästar och andra djur som hade blivit sjuka och man trodde att det var maran som... som eh, hade kommit in, men salmboksorden de skulle på något sätt skydda. Det har varit väldigt vanligt också när man var ute och jagade männen att de hade med sig salmboksblad som förladdning och det där använde man framförallt när man trodde att det man siktade på hade blivit förtrollat på något sätt. Man kunde skjuta mot en skogshåg eller den satt kvar och till sist så förstod man att fågeln var förtrollad och tog man då ett salmboksblad och eh, la in. Då eh, tog kulan. Och det fanns ju också tron på så kallade mjölkharar. Eh, den tron var väl på väg av död på 1800-talet men tidigare så fanns den. Och En sån mjölkhare kunde inte skjutas på vanligt sätt utan då skulle man ha ett, antingen en silverkula eller ett salmboksblad som förladdning- och sköt man då på den här haren så förvandlades den till sina ursprungliga beståndsdelar och då visade sig att då, då var det alltså en trollgumma som hade tillverkat den av avbrända stickor och fsingar alltså som var en slags trådar som var kvar efter en väv, en väv som man hade tagit ner och kring det hade hon då kränkt ett ett harskinn trodde man. Men eh, där, där fanns ju alltså samboksbladet också. Och eh, någonting som jag aldrig kommer att glömma det var när jag var på Skansens klädkammare. Eh, det var på den tiden jag studerade folklivsforskning och då fick jag se där på alla de dräkter som fanns och bland annat en liten eh, huvudbonad för, till en kvinna från Dalarna. Och då på insidan av den här huvudbonaden, så var det fast klistrat eh, Det användes helt enkelt för att ge stadga åt den här mössan, men naturligtvis också att det skyddade. Så att eh, då var det liksom eh, eh, de heliga orden i sandboken som gjorde att den som hade den här mössan på huvudet som kunde känna sig tryggare. Mm. Mm. Och i de gamla folksängerna där kan man ofta se att man eh, berättar om hur en salmbok kunde skydda mot eh, onskansmakter Och i en upptäckning som Karl Martin Bergstrand återger i sin Dalslandsäng där lyder det så här, den kommer från Brålanda. Det bodde för ett par år hundraden sedan i Traneberg i Brålanda en man som kallades Käkepål. Hans gumma hette Elle. De var fattiga. Pål gjorde träskedar och sålde. En torsdagskväll kom en herre i päls in i den lilla ryggostugan och sa «Paul, sitt inte längre här och svält. Jag köper din hustru Elle. Du får hundra dollar för henne.» «Nej», sa Pål, «men får jag ett tusen så får jag henne.» Ja, sa han och gav Pål pengarna. «Nästa torsdagskväll kommer jag och hämtar henne.» När han gick med stugan full med rök och då grät Elle och sa Du har sålt mig till själva skam. Gråt inte, svarade Paul. Han ska inte få dig. På torsdagskvällen band Paul en sandbok på Elles bröst och en bibel på hennes rygg och satte en bönbok i hennes hand. När känd skam kom och fick se dessa böcker blev han så rädd att han sprang sin väg men käke Paul köpte en gård för pengarna och blev en rik man. Ja, det är inte bara djävulen utan folktronsväsendet överhuvudtaget som förlorade sin makt, trodde man, om de kom i kontakt med en salmbok. Eh, man kunde få en vittelko om, om man kastade, oftast var det att man skulle kasta stål över kon, men det nämns också salmbok och... Eh, det finns också skattsängder där mm. man på samma sätt då kastar en sandbok och får skatten. Mm, det bjuder på en sån avslutningsvis tycker jag. Eh, det är återigen Karl Martin Bergstrand men den här gången är det en upptäckning från Västergötland. Det var en gente som gick till julotan en morgon. Det var mörkt ute men på ett ställe en bit från vägen fick hon se att det lyste och då tänkte hon att det var kyrkan och gick mot ljuset. Men det var en kista som stod uppslagen och en liten gubbe satt på kistekanten och tittade på allt guldet som var i kistan. Men tösen kastade sandboken i kistan. Med ett fick hon en örfil så hon slog i backen. När hon vaknade upp var det full dagar och kista med alla guldpengarna stod kvar. Gentan fick guldet, Sandboken hade brutit skatteväktarens makt. Och har ni förslag på nya ämnen för oss att prata om här i Folkminnespodden så är ni välkomna att skriva till oss under vår e-postadress lyssna Och det är Helge Axel Jonssons stiftelse som har gett oss ett ekonomiskt bidrag som gör att vi kan producera den här podden.